Allahumma əllimnə mən yəsəvnə və nəsəvnə mə əlləmtənə Allah-u səhməndə dərsimiz bəlkətlərsin və onun Biz Allah-u səbələnin izni ilə İmam Dəxəb Rəhmətullahın Böyük Kənaq kitabına oxumuşuna davam edəcəyik İmam Dəxəb Rəhmətullah buyurur 43-cü Böyük olaraq Qatı Ur-Rəhm əlaqələrini kəsmək Qatir rahim, qohumluq evaqələrini kesmək. Allah s.ə.və təala Kuran-ı da buyurur Mişə Suresinin 1-ci ayəsində Vətəqullah Allaha təqval olun Vətəqullah Allaha təqval olun Yəni Allahdan qorxun Özünüzünlə Allahın cəhənnəmi arasında Səd-sər yaradın وقت الله الذي تسائلون به االلهдан Ona feqval olun ki siz ondan isteyirsiniz yani ondan diliyisiz bir şey istədiyiniz zaman ona deyirsiniz və Allah Subhanahu bundan sonra buyurur qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çekinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən qorxun Allah Subhanahu va Taala həmçinin Rahman surəsinin 22-ci 23-cü ayələrində buyurur hal ateytum intawallaytum Ən tufsidu fil ard və tuqatdi'u ərhaməkum. Əgər siz üz döndərsəniz, yəni fəyəməsəmdən üz döndərsəniz, sizi yer üzərində fitnəfəsat törətməyinizdən və quxunluq əlaqələrini kəsəcəyinizdən qoxmursunuz mu? Yəni, əgər fəyəməsəmdən üz döndərsəsəsəsə fitnəfəsat törətməyiniz və quxunluq əlaqələrini kəsməyiniz baş verər. Sonra bu sifətlərə, yəni, bəyəmətləndən üz döndürənlərə, yeryüzündə nəfəzə törədib, qohunuq əlaqələrini kəsənlər haqqında Allah s.ə.v. buyurur, Ula itəlləzinə O kəsləri Allah s.ə.v. Allah, Allah lənət etmişdir. Fəəsamməhum və ə'mə əzsarahum Onları kar, bulaqlarını kar, gözlərini səhə kör etmişdir. Yəni, bu, Bu sifətə malik olan insanlara Allah Subhanallah verdiyi cənnət, lənət, karlıq və körlük. Hansı sifətlə? Qiyamət səlləndən üz döndərmək, yerizində fitnə fəsat yürətmək və qohumluq əlaqələrini kəsmək. Qiyamət səllələm Buxarı Müslümin rəvat etdiyi bir hədistə xuyurur Ləyət xuyur cənnətə qatiğ Qohumluq əlaqəsini kəsən cənnətə girməz. Xanallah, baxın öz aramızda olan hadisələrə, müsəlmanların içində baş verən hadisələr. Nəyəni ki, onların namazı tərk edən və s. namaz qılanlara baxın edə təkcə. Yəni, qohunluq əvaqələri kəsənlər, kimisə qohunluq əvaqəsini kəsməyə məcbur edənlər. Yəni, onların bu ayələrdən, bu hədslərdən xəbəri yoxdur. Onlar kimisə əvaqələri kəsmək üçün, özünə söz verəndə, əhd edəndə və yaxud da kimisə məcbur edəndə ki, qohumluq əlavəsini kəssin. Yəni, bu ahələr, bu hədislər altında bir şey düşünmüyor. Yoxsa, biz eşitməyik bularıdır. Ona görə, müşəlman gərək bir əməl edəndə əvvəlcə onun haqqında elm olsun. Fatiha-nə bilməyən namaz qula bilməz. Namaz qulmaq üçün dəstəmazı öyrənmək lazımdır. Və s. İstəyən əməl üçün artıq elm lazımdır. D Onun şəhətlərini bilmək lazımdır, sünnetlərini bilmək lazımdır, vacibətlərini bilmək lazımdır. Hər bir əmələ nə lazımdır? Əməldən öncə ilm lazımdır. Ona görə İmhan Bukhar, Əhməhullah, Şahil kitabında bir barda buyurur, Əl-ilmu qabüləl qavni və əməl. İlm, sözdən və əməldən öncədir. Allah Subhanıq Qurana buyurur, Və ələm, Ənəhu lə iləhə ilə Allah. ki, O Allah, Allahdan başqa haqqı olan məbud yoxdur. Yəni, əvvəlcə Allah olaraq elm almağı əmr etdi, bunu öyrənməyi, bilməyə əmr etdi, sonra buyurub təstafir edəmək, sonra günahlarına, bağışlanma diləyəm. Yəni, əməli elmdən sonra zəkir etdi, yəni bu ayəni gətirdikdən sonra E, bu ayəni, e, ayəni İmam Buxay Rəhmin Allah önce qeyd etdiyimiz başlıq altında yəni elm, sözdən və əməldən sonradır başlığı altında qeyd edib o görə insan öyrənsin öyrənsin əgər bilmirsə və bilirsə neyə görə əməl etməsin Allahdan qorxusu yoxdur mu? Allahdan əzabının şiddətini eşitməyib mi? Ənə çox bu gün aramızda valideynləri ilə Və yaxud da yaxın qohum əqrabalarından əlaqəni kəsənlər, onlara qarşı şiddətli olanlar və yaxud da öz dövcələrini, övladlarını qohumlardan əlaqəni kəsməyə məcbur edənlər. Peyamət səsən başqa bir rəzsə buyurur. Mən kəni minu billəhi və liyum ilə əxir həziyyət Bu xarədə məsələnə rəvayət etdiyi bu həziyyətdə Peyamət buyurur. Kim Allaha və qiyamət günlə iman gətirirsə qohumluq əla O xumluq əvadələrini saxlasın Həmçinin Başqa bir dəsədə de fəyaməsən buyurur İnnallaha xalqəl xalq Həttə idə fərqə minhum Qamətir rəhim Fəqalət Həvə məqamul əiz Bikə Min qafiə ah. O zaman ki Allah subhanəmiz bütün məhlubatları Yaraddı Məhlubatların yar yaradınışını bitirdi Rahim, yani qohumuq əvaqələr qalxdı və dedi ki, Allah subhanətləri dedi ki, bu, rəd alma məqamıdır. Yəni qohumuq əvaqələrinin yani, kəsənlər haqqında və yaxud da onu yerinə yetilənlər haqqında rəd alma məqamıdır. Allah subhanətləri buyurdu, bəli, Əmə yətərdini ən aslə mən və sələk və aqda mən qatəək. Allah subhanətləri buyurdu, bəli, sən razı qalmazdammı ki, Mən qohumluq əlaqəsini saxlayanı, saxlayan insana yaxın olum və yaxud da onu özümə yaxın edim və qohumluq əlaqəsini kəsən insandan uzaq olum və yaxud da onu özümdən uzaq edim. Vəxin buyurdu, yəni qohumluq əlaqəsidir, dəli. Həfsi buxarımızdur, məvait edir. Yəni Allah suqantılıdan qohumluq əlaqəsi vəd alıb ki, kim qohumluq əlaqəsini kəsə, Allah Allah, Allah ondan uzaq olsun, onu uzaq etsin. Və həmçinin kim onu büyüləndirərsə, çatlayarsa, ona yaxın olsun. Təbii ki, e, o ki, qaldıq qohumluq əvaqəsinin dil açıp danışmasına Allah subhəmətə əla hər, Subhəm e, hər bir şey qadirdir. Biz bilirik, diamət günü Allah subhəmətə əla nələri danışdırsa və necə danışdırsa nəinki diamət günü hədislərdə bilirik hər bir şeyin Allah subhəmətə əla zikr etməsi, həmçinin qəyamətə zamanında kötüyün ağlaması, daşın fəhməsinə salam verməsi və şairə kimi <coughs> və sair kimi şeylər Allah Paxtala istədiyini danışdırır. Bu buna biz iman gətiririk. burada. yəni ə, başa düşməyə bir şey yoxdur. Əgər ə, qohum kafirdirsə, yəni ətrafda bir dəkitsə, məsəl insanlar üç halda ola bilərlər. Müsəlman olsun, qohum olsun, qonusu olsun Əgər bu hər üçü eyni vaxtda bir adamda toplamasa, o üç haqqı var. Yəni, sən qonusun, həm qohumun, həm müsəlmanısa, üç haqqı var sən üzərində. Qonusluq haqqı, qohumluq haqqı və İslam qardaşlıqı haqqı. Əgər bundan ikisi olarsa, ya qohum və qonusu olarsa və yaxud da müsəlman və qonusu olarsa, Bu halda iki həftə toplanmış olur. Əgər bir haqq biri olarsa, yəni yalnız qonşluq olarsa, nə müshalliman olmazsa, nə də qohum olmasa, onun şərti 1 həftədir. Alimlər bu, yəni ə, qoyduğu qaydadan aydın olur ki, əgər insanın qohumu qahir olarsa, onun bir haqqı var. O da qohumluq haqqıdır. Qohumluq haqqı öz yerində qalır. Aydındır. Deyamətəsəndən başqa bir həddə buyurur. Mən əhəbbə ən yüxsətə ləhu fi rizqih fi rizqihi və yünsə ləhu fi əsəri fəliyyət sil rəhimə Bu xayrı muslimin evaq etdiyi bu hədstə fəyaməsən buyurur Əgər kim istəyirsə ki onun rusi bollaşsın Əgər yani ona bol rusi versin rüsini artırsın və onun dünyada xoş xatirəsi qalsın Yəni, o öldükdən sonra insanlar onun haqqında xoş, kəlam danışsınlar, yaxşı söz danışsınlar. Bəyəməsən buyurur, bu iki, yəni, işi istəyənlər üçün, bu iki gözəl şifəti istəyənlər üçün, bəyəməsən buyurur, qohumluq əlaqəsini gücləndirsinlər. Yəni, qohumluq əlaqəsinin insanın ruhusundan artmasına və onun gözəl, yəni, yaddaşlarda gözəl xadirətinin qalmasına səbəbdir. Başqa bir hədifdə səyəməyəsən buyurur. Ər-rəhimu müəlləqətun bil-ərş Ər-rəhim, yəni qohumluq əlaqəsi ərşdən asılıb, yəni Allah Ərşdən asılıb Əgül, mən vəsələni, vəsələhulləh, və mən qatəəni, qatəəhulləh İmam Muslimi revayət etdi bu hadisə fəyəmə səhəm buyurur Qohumluq əlaqəsi, rəhmənin ərşdən asılıb, Allah Ərşdən asılıb Əgər və deyir, yəni həmin qohumluq əvadəsi deyir, kim əgər məni saxlayarsa, yəni qohumluq əvadəsini saxlayarsa, gücləndirərsə, Allah subhanət Allah ona yaxın olar. Ə, kim kəsərsə, Allah subhanət Allah ondan uzaq olar. Bu hədisin başqa bir ləxsində isə buyurulur, yəni hədisi e, muslimdədir, hədisin başqa bir ləxsində buyurulur, Nehulullah mən vasaləhə vasaləhullah və mən qatəhə qatəhə Kim əgər, bətətə, kim əgər, e, yəni qohumluq əlaqəsi Allahın ərşindən asılıb, kim əgər onu saxlayarsa, Allah onu ona yaxın olar və kim onu e, kəsərsə, yəni qohumluq əlaqəsini kəsərsə, Allah Allah ondan üz döndürər və yaxud ondan uzaq olar. Allah subhəni və səala, Rab surəsinin 25-ci əsində buyurur, Vəllədinə, yəni xudunə min ba'de mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusallu wa yastadunu yakil al-ard ulaika lahum al-la'nat lahum al Allah təala bu ayədə buyurur o kəslər ki Allah'a verdikləri ehdi pozarlar Allah'a verdikləri ehdi pozarlar Ve Allahın əmr etdiyini Allah təalanın saqlanması əmr etdiyini kəşərlər, yəni qohumluq əlaqəsini. Yaqta'un <yələt> ma'amara Allahu bih en yusa. Allah təalanın saqlanmağını, yəni qohumluq əlaqəsini saxlamağa əmr edib onu kəşərlərsə, onların cavabı nədir? <yələt> <yələt> o üç nəfər artıq hər şeyin yerizərində kasat söyədərlərsə, alça bu kəftə haqqında buyurur. Ulayike lahumul la'na. O kəsərə lənət vardır. Ulayhum <yələt> suuddə. Onlara Ev, tis mekan, tis yer var dəyən cehənnə. Allah qorosan. Ve qalə Muhammed ibn-i Amr anə əb-i sələmə anə əb-i hürəyra rədiyəlləhə əmhür anə əl-nəbiyyə salləllələhə əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Seyyəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmləm ilə rəvayət etdiyi bu hədistə Seyyəmbər buyurur Allah sağla buyurur Mən rəhmənəm Bu isə qohumluq əlaqəsidir Əgər kim onu qoruyarsa, saxlayarsa ona yaxın olaram Kim əgər onu kəsərsə mən ondan uzaq olaram Ümumə Zəhb rəhməllə buyurur Fə nəxud mən qatə ər Əl-fukara və hu-aqaniyyun və hu-murad və ləğud Əgər kim qohumluq əlavəsini kasıb qohumuyla qohumluq əlavəsini kəsərsə, özü varlığı olduğu halda onun muradı qəsbi elə bulur. Yəni, o kasıbdan uzaq olsun, kasıb ondan bir şey istəməsin. O kasıbə əl tutmasın. Və kədəlikə mən qatəəhum ircəfə və Həmçinin, yəni, şiddətlə, tə, e, və lə və lə həmə, həmsin yani şiddətlə və ya təyinatlıqla, tərk edərsə, onlar da bu baxımdandır. Peyğəmbər hədisinə buyurur: "Ullu arhamakum və yubissalam, qohumlarınızla, yaxınlarınızla əlaqəni saxlayın, hətta salamdan olsa belə. Hətta salamən olsa belə. Yəni, elə qohumlar olsun ki, insan o e, gediş-gəliş kimi və s. Deyək, etmək kimi əlaqələr saxlaya bilməsin. Lakin, də, məsələn, buyurur, heç olmasa şalanma. Yəni, bu, ən aşağı hədiri. Bundan aşağı hədiri yoxdur. Lakin, e, əgər həmin qohum, qohumları bir halda tərk etmək olar, bir halda tərk etmək olar, bu tərkə qohuma aid deyil, sənilən aiddir. Əgər o, e, deyək ki, bilətçidir və bilətini yayırsa, Əgər şəxsat çörədi isə ondan sənə zərər gələcək şə müəyyən üsullarla bu halda artıb e, təbii ki insanı tərk etməyə ora Peygəmbər müsinətdə var ki Peygəmbər səhabələri müəyyən vaxtlarda hicr edib, yəni tərk edib onlara islah olması üçün və hicrin də, yəni tərk etmənin də şərtləri var. İstənilən kəs, müstənilən şəxsi istənilən halda tərk edə bilmək. Halbuki onun şərtləri var. Şərtləri tamam olduğu halda e, təbii ki alimlərin ittifaqı ilə olur müəniyyət şəxslər tərk etmək. Necə ki, alimlər, alimlərdən vardı oluq olar, bir də təhlini hicr ediblər, tərk ediblər. Onların islah olması üçün və yaxud da onların bidiyətinin, onların fəsadının başqalarına yayılma, yayılmaması üçün. Yəni, bu cür ə, faydalar varsa, o zaman ə, caiz olur tərk etmək. Lakin ə, belə faydalar yoxsa, o ə, əlavə kəsmək olmaz və əsasən də qohumluq əlaqəsini hansı ki, şibib haqqında nə qədər şiddətli əcislər var. Ümumi dəh birahməllah buyurur, eee 44-cü böyük günah olaraq el-musavvir fi'l-liyab və və nəhvu şəkil çəkmək haqqında. Şəkil çəkməyin böyük günah olması haqqında buyurur ə, İbn Abbas rəhməhullah rəziyallahu anhunun Rəva etdiyi hədifdə buyurulur Mən səvvərə surətən kullifə ən yufqəfi hər ruh və leysə binəfiq Ruxar və müslimin i̇bn Basra rəva etdiyi hədifdə Rəva buyurur Kim əgər şəkil çəkərsə o, yəni qiyamət günü həmin çəkdiyinə ruh vermək əmr olunar ona çəkdiyinə ruh vermək əmr olunar lakin onu bacarmaz Tabi ki ona bu cür azab verilər. Hemşərin başqa bir həzəb fiyamətlə buyurur. Eşəddun nəsi azəben yevməl qiyaməh el-musevvvurun. Fiyamət günü en şiddətli azab veriləcək etlə şəkil çəkinlər olacaqlar. Yukali lahum onlara dəyilecek. Ehfiyu mə hələqtum. Yarabdıklarınızı dirildin. Yani onlara ruh verin. Yani böyle onlara azab veriləcək bu həzəb fiyamətləcək bu həzəb fiyamətlər. وقالها عائشه فقالت عائشه رضي الله عنها قادما رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سافرت شهوها لي اقرام فيها تماثيل وير مؤمنين انəsi anamız Aisha rzi Allah anha sallallahu aleyhi ve seferinden qayitdi men Otağımda səhvani səhvə otaqda qonaq üçün ayrılmış yerdir. Əl e, pərdəylə örtmüşdü. Həmin pərdənin üzərində şəkillər vardı. Təmərti, yəni şəkillər vardı. Buyurur, e, bundan sonra fehhetakehu və təlownə vəcə. Həyəcə məsəl onu qırdı, atdı və onun səthinin rəngi dəyişmişdir. Yəni, fəhəməsəm, qəzəvindən, şiddətindən sifətinin rəngi dəyişmişdir və də onu gördü, attır. Və sonra dedi, Əşəddün nəsi əzəbən, indi Allah, əlləlinə yudavhunə xalq Allah. O kiamət günü ən şiddətli əzab veriləcək insanlar Allah subətələrinin yaratdığı kimi yaratmaq istəyənlərdir. Və yaxud da Allah subətələrinin yaratdığını yaratanlardır, qəst olunur, yəni şəkil çəkənlərdir. Hədsi Buxarı və Muslimirə vaid edib. Şəhva, kəlməsi, yəni, qunaq oturan yer, hədsi istəməkdir. Həmçinin hədsi doğruq, Əliqiram, yəni, nazik parça, yəni nazik parça ilə ötmüş yeri, təbək bilirsiniz, Fəyəməsəmin zamanında ə, insanların geniş şəraiti, geniş otaqlar və s. yox idi. Fəyəməsəmin evləri də bir otaqda ibarət idi. Bir otaq və onun qarşısında giriş, yəni foyesi var. Hə, Ayşe, hə, hə, əslində etdiyi feil gözəl feil idi, onun əməli gözəl əməli idi. Niyyəsi, məqsədi otaqda qonaq oturacaq yeri yataq yerinə ayırma yəni anamızın qeyrəsindən idi bu. Lakin etdiyi bu əməldə, bu gözəl əməldə, bu hə iş olduğuna görə, yəni pərdənin cəhərində şəkillər olduğuna görə kənavəsən qəzəbləndi və həmin pərdəni qırıb atdı. O fi söylen bir isnadcidir. Yahrucu unukum minan nar feyiqul inni vekiltu ikulli men daa ma'allah ilahan aher ve bikulli cebbaren amid İmam Tirmizni'nin Sünne kitabında rivayet ettiği vacipte yani buyurur Kıyamet günü Cəhənnəmdən bir boğaz çıxacaq. Burada, bu hədisi imamədə həb burada qeyd etmir, lakin e, sünən tirmidə, tirmidin sünən kitabında hədisi də bir əlavələr var e, və buyurulur. Cəhənnəmdən bir boğaz çıxacaq və onun görən gözləri, eşidən qulağı eşidən və danışan dili var. Cəhənnəmdən bir boğaz çıxacaq, onun görən gözləri, eşidən qulağı, eşidən qulaqları və danışan dili var deyəcək İnni waqəətu ikullə man daa ma'allahi ilahan ahar və deyəcək mən Allahla yanaşı başqalarla istəyənləri, yəni Allah'a şərik qoşanlara əvalə olunmuşam. Həmçinin bi kulli cəbbarin aniid, hər bir təkkürlüyə özünü yüksəkdən aparana və həmçinin bil musavvirin şəkil çəkənlərə, yəni onları cəhənnəmə aparmaq Aparmaq işi mənə həvalə olub deyə buyuracaq. Hədisi İmam Tirmizi, bəhnamullah rəva dilib, Şeyx Əlvaninin sahibi olduğunu buyurub. Başqa bir hədisdə Əvaməsəm buyurur: "Əlləlinə yaşnəunə hādihis sura ə'zəbūn yevməl qiyamə yiqal lehum ihyū mā xalaqtum." Buxarı və Müslimin rəva dilədiyi bu hədisdə bu hədis biraz önce oxuduğumuz hədislərin birinin məna baxımından mənalıdır. Səhəməz Əməzə buyurur O kəsdər ki Bu işi görürlər Yəni şəkil çəkirlər Onları qıyamət günə əzab veriləcək Və deyiləcək ki Yaratdıqlarınızı dirildin İbn Abbas radiyallahu anh buyurur Səmiyyət rəsulullah sallallahu aleyhi ve sələm Yəqul Kullu musavvirin finnər Bir eşitdim ki Peyğəmbər səhəm belə dedi Hər bir şəkil çəkən cəhənnəmlikdir Yücəlu ləhu bi kulli surətin səvvərəhə nəfsun və fə fi cəhənnəm. Bir Peyamət Səhəmdən eşdim ki, dedir ki, hər bir şəkil çəkən cəhənnəmlikdir. Və onun çəkdiyi şəkillərə orada, yani cəhənnəmdə ruh veriləcək, nəfs veriləcək. Və onlar öz sahibini, yani onu çəkən insana əzab verəcəklər. Yəni çəkdiyi hər bir şey, qiyamət günü ona əzhaf verəcək, Həci, Buxari və Müslim rəvaət ediblər. E, İmam əsasən başqa bir hədisə buyurur. Eyyəqulllahu əzə vəcəl, Allah Tala buyurur. Və mən əzəmü mimmen zəhəbə yəxliqu Allah Tala buyurur. O kəsdən zalım kim ola bilər ki, o mənim yaratdığım kimisini yaradır? Və yəxluqu və yəxliqū şə'ratan və yəxliqū zarratan əgər onlar bacarırsa bir buğda dənəsi ya bir arpa dənəsi ya bir zərrə yaratsınlar yəni yaratmağa qadirdirlər əsafə belə kiçik bir şey yaratsınlar yəni nəyə görə şəkil çəkirlər yəni burada Allah Pantar buyurur kim ə, zalim ə, zalim ola bilər o kəsdən hansı ki şey onlar mənim yaratdığım kimi yaradılar yəni şəkil çəkirlər Və sonra Allah-ı Allah onlara qarşılara şəhq qoyur. Əgər bacarırsa yaratmaqı, bu kiçik şeyləri buğda, arpa bir zərre yaradan. Amma buna qadir deyildir. Həmçün, İmum Zəhv rəxmin buyurur, Peyyəmbəl sabit olmuşdu Allah-ı Allah şəkil çəkənlərə lənət etməsi. Və bu hədiss də, yəni Peyyəmbəl sahəmin şəkil çəkənlərə lənət etməsi hədissi də, Buxar və muslimdə rəvayət olunub. Şəkil çəkmək deyəndə təbii ki, bu Peyyəmətəmin zamanında əllə çəkilər şəkil. Buna istəyirək, bəzilə deyilər ki, bu əllə çəkilən şəkillərə aiddir. Lakin ilk öncə qeyd lazımdır ki, əgər şəkil çəkməyə lənət gəlibsə, üç düzətməyə ondan öncədir. Yəni, o daha şiddətlidir. Üç düzətmək Yəni, heykəllər düzətmək və s. bu, bu kimi şeylər şəkildən daha şiddətlidir. Kimsə deyirsə ki, bugün fotoparaqla və s. şəkil çəkmək ondan deyil, o keçərə şeyh Alvani çox gözə ərəd cavab qayıtlar və buyurur. Rəxməhullah, əgər elə bir cihaz hazırlasaq ki, cihaza taxtanı bu tərəfdən məsələn salsaq, o tərəfdən hazır bir çıxırsa Yəni, deyəcək bu və haram deyil, o büdcətmək deyil, şəkil çəkmək də elərdir. Əslik nə, şəkil çəkmək daha şiddətlidir. Çünki tam dəqiq, yəni, e, cizgilərinə qədər çəkir, nəyin ki, e, ələlə çəkmək. Lakin zərrət halından başqa. Zərrət halında haramlar mübah olur, şəkil çəkmək də həmçinin e, zərrət halında yəni, haramlığı qalqır. Lakin bu şəkil çəkmənin hamlığı aiddir ruhu olan ə, ə, olanları şəkilin çəkməyə. Lakin ruhsuz əşyalara şəkilin çəkməyə qadağası isə heç bir ə, problem yoxdur. Heç bir qadağan yoxdur. Buyurur ə, Rəhməhullah 45-ci böyük günah annəmə söz gəzdirən, nəmamlıq edən Genişlər, öncə göstermişdik. Mənnən. Mənnən neydi? Minnət qoyan. Minnət edən. Etdiyi yaxşılığı başqalarına minnət edən. Lakin nəmmam nədir? Söz gəzdirən. Allah subəxəni və ta'ala Nun surəsinin 11-ci aylarında buyurur. وَلَا تُدِعْ كُلَّ حَلَّا فِى الْمَهِينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ Buyurur, yalandan amd içən, alçaq insanlara itayət etmə. Təbii ki, Peyyəməl Fəhəməl olunan xitab üçün ümmətə aiddir. Üçün ümmətə aiddir. Yal yalandan amd içən, alçaq insanlara itayət etmə. Həmçinin, Allah da buyurur, kimlərə bizə itayət etmə? Həm məzin məşşəyin binəmim. Qeybət edənlərə və insanların arasında söz gəltirən, namamlara şikayət etmə. Munsurətinin 11-ci ayəsi həmişə xatırladır. Əl-Hucurat surəsinin 12-ci ayəsində ey hübb en ya'kul lahma sonra Allah buyurur: Sizlərdən biriniz ölmüş qardaşının ətfini yeyərmi? Allah ala ala Görün nəyi, nəyə bənzədir. Yəni, bu qeybəti nəmmamlığın şiddətli olmasa dağlar edilir. Şiddətli olmasa dağlar edilir. Qeybətlə bir həbsə buyurur. Ləyət buyur cənnətə nəmməm. Cənnətə söz gəltirən, ara vuran nəmmamlıq edən girməz. Hərçisi buxar və müslim rəva edib. Təbii ki, bilirsiniz, buxar və müslim rəva edibsə, hərçinin sahih doğru olmasına, ومرة النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في الكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول متفقنا عليه Buxarul Müslümün münavati etibatıda fəyəməsən ə, buyurulur, fəyəməsən bir dəfə iki qəbrin yanından keçirdi və dedi ki, həyə onların iksinə də əzab verilir, lakin onlara kiçik şeylərə, yəni böyük olmayan şeylərə görə əzab verilir, onlardan birincisi ə, nəmmamlıq edərdi, yəni söz gəzirərdir, ikinci isə bövül etdiyi zaman izlənməzdi və yaxud da bövül etdiyi zaman Üst başını nəcistən qorumazdır. Qovul etmək, yəni kiçik yoluna getmək. Hədsin şərihi haqqında biz ə, başqa dərslərdə danışmışdıq, yeni şəkildə qəbr əzabından danışdığımız zaman danışmışdıq. Umayyum əzdəbəni fil kəbir yəni böyük olmayan şeylərdən kiçik şeylərə görə əzab verilir sözü təsirində çox alimlərin rəyini qeyd etmişdik. Ən məşhur olan rəylərdə ə, alimlər buyurur. Yəni, onlar özləri böyük saymazdılar. Yəni, bu günahı edənlərin nəzərində kiçik olan şeylərdir. Lakin əslində, böyük, böyük günahlardır. Həsizlik, e, Bukhari və Müslim rəva edib. Həsizdə necə qeyd olundu? Nəmmanlıq, yəni söz gəldirənlik, qəbir əzabına səbəbdir. Allah qorusun. Və qalən nəbi sallallahu alə səlləm, Təcidu min şirarin nəsi vəl ləzi yəəti həulə bi və həulə bi vəcb Buxar və Müslümün rəvə eti təqvəyət şər insan, insanların ən şəri iki üzlü insandır Hansı ki birisinin yanına bir üzlə gəlir, ikincinin yanına gələndə isə başqa üzlə gəlir Yəni birisinin yanında bir üzlə gələşir, ikincinin yanına gələndə isə onun haqqında gələşir Yəni, əvvəlki damaqlığında, bilincə damaqlığında başqa cüz alınışıq. Yəni, insanlar arasında söz gəzdirməklə məşğul, fəyəməsəm, onları nə nəsifətləndirib? İnsanların ən şəri olması ilə nəsifətləndirib. Bu hədsin başqa bir ləstində isə buyurulur, Təcduşirar-ı nəsd dələvacin, ə, insanların əs, ən şəri 200 insandır hədsi Buxari və Muslim rəvayət edib. Başqa bir həddə buyurulur, Qalən Nəbiya s.a.v. Əm yani görünür heç oxuyuruq. Yətdə saxlamaq məqsubu üçün yox, lakin məşhur olub həm də eyni vaxtda zəyif olduğu üçün bu vurulur. Buyrulur: "Əyhəbəni ahadun an əshabi şey'en fəenni uhibbu an ukhrijə ilayhim wə ana saliməṣ-ṣadr." Buyrulur: "Mənə səhabələrim haqqında heç bir xəbərləri verməyin, heç bir xəbər verməyin yəni, heç bir xəbərləri verməyin mən istəyirəm ki, onların üzünə çıxdığım zaman qəlbimdə heç bir şey olmasam. Hədisdə məna var, yəni söz gəzdirənlik etməyin mənası kimi, lakin hədis zəifdir Şəhq Albani, Rəhməhullah Sünənə Abu Davud kitabında Həmçin Sünən Tirmizə kitabında və s. bu hədisin zəif olduğunu qeyd edib Kəb, Rəhməhullahdan rəvayt olunur Bayan Kəb Qal, ittaqu nəmimə fəinna sahibəhə lə yəstərih min əzəbil qabr. Buyurur, Ka'b rəhməhullah, nəmimədən qorxun, nəmimədən qorxun, həqiqətən nəmmamlıq edən insan, yəni söz gəldirən insan qəbir əzabından istirahət etməyəcək, yəni kiyamət günlə qədər ona qəbir əzabı veriləcək. وَرَوَّا مَنْصُرْا اَنْ مُجَاهِدْ هَمَّالَةُ الْحَتَبْ هَمَّالَةَ الْحَتَبْ قَال كَانَتْ تَمْشِي بِنْ نَم۪يمَ Məşad Suresinin dördüncü ayetində هَمَّالَةَ sözünün ayetinin təfsirində مُجَاهِدْ رَحْمَهُ اللّٰهُ o nemmamlıq edərdi, söz gelkirenlik edərdi. Kim haklında danışılır? Ebu Lehebin Zürcə haqqında Abdullah ona ə, bu əzab verilməsin səbəbi nədir? O sözgəz dönəmlikdə sözgəzlərinə görədir. Bu, söz söz bu Mucahid Rəhməhullahın təfsiridir. Təbii ki, bilirsiniz. Mucahid Rəhməhullah ən məşhur təfsir alimlərindən, sözü qəbul olunan təfsir alimlərindən biridir. Allahumstan bu günümüzdə yəni hətta qardaşağın içində, yəni bunu görmək olur. Allah hamımızı islah etsin. Allah hamımızı haqqə yönəltsin. Yəni namammalıq edən, qeyvət edən kəsləri görmək mümkün. Allah qorusun bu sifətlərdən. Yəni, insan bir əməli etməmiş onun ya cəzasını yə ya mükafatını düşünsən. Etmədiyi əməli etməmiş düşünsün haqqında ki də fikr yəni bu əməl onu cənnətə yaxınlaşdırır, cəhənnəmdən uzaqlaşdırır, yoxsa əksinə? Təbii ki, bizəş hər bir itiyət insanı cəhənnəmdən uzaqlaşdırır, cənnətə yaxınlaşdırır. Necə ki, hər bir ağlıq insanı cənnətdən uzaqlaşdırır, cəhənnəmə yaxınlaşdırır. Subhanallah. insan yəni qeyvət etdiyi zaman heç ağlına gəlmirmi ki, o bu əməli ilə cəhənnəmə yaxınlaşır? O bu əməli ilə günahlarını yuyur. Kimin isə sahablarından artırır, özündən isə əksinə sahablar artırır, günahlar artırır. Və diamət günü həmin isə onu sahablarından götürəcək. Önəmmamlıq, yəni söz gəldirənlik, əksər fəsadlara səbəbdir. Tarifət ki, versək və yaxud da öz aramıza baş verən hatiləri ki, versək görərik ki, əksəriyyətinə səbəb olan söz gəldirənlərin işləridir. Ən nəmmamlar haqqında qistələr çoxdur. Nəmmamlar haqqında qistələr çoxdur. Onların necə fəsad törətmələr haqqında hədiflər və sələflərimizdən qistələr, yəni rəvalidlər çoxdur. Allah qorusun bizi onların bu şərs vətindən. Ona görə gərək, hər kəs özünü müalicə edersin. Hər kəs özü haqqında düşünsün. Hər kəs özünü yatmazdan öncə haqq hesab etsin. Necə ki, Ömer r.a. buyurur, Həsibu ənfusəkum qabblə ən Özünü haqq hesab edin. Hətta Allahla haqq hesabı etməzdən öncə hər özü bir özünə haqq et. Görsən bugün gün nə danışdın? Nə etdin? Hansa mənim sahibi olduğun? Görsən ki, əgər yaxşılığın sahibi isə çalış ki, onları artırmağa. Görsən ki, əgər pis əməllərin var, onları mənəcə etməyə çalış. E, gör, sən ki, gəltirən, nef, və görsən ki, şə Bu cür söz gətirən, lif, gıybet, bəsarə bu kimi, yəni sifatlar varsa, onları mənəcə etməyə, çalış və dili saxlamağa. Fikir və bütün əməlləri insan sahib tutara bilər addımlarını saya bilər, əl hərəkətlərini saya bilər, baş hərəkətlərini saya bilər və s. bütün hərəkətləri insan sayıb qutara bilər. Nə eyni gün boyu, lakin bir hərəkətdən başqa. Dilin hərəkətini sahib Dil hərəkətini sayıb qutara bilməz. İnsan nə qədər danışır, nə qədər hərəkət onu sayıb qutara bilməz. Lakin o kəs xoşbəxtdir ki, o dilin hərəkətini Allahın çinə yönəldir. Xeyirli sözlərə yönəldir. O kəsin ki, günü qeybətlə, nəməmliklə ara vurmaqla, dəşarə ilə əksəriyyət bunu bacarmırlar. Və bu o qədər şiddətli bir şeydir ki, Peyğəmbərsəm bir hədisdə buyurur: "Siz əgər iki şeydə mənə zəmanət versəniz, mən sizə cənnəti zəmanət verəcəm." Yəni hətta yüngül bir şey olsaydı, böy belə böyük bir əcr bunun qarşısında durmazdı. İki şeydə mənə zəmanət versək, mən sizə cənnəti zəmanət verərəm. şey? <gülüyor> Dillə bir də sərc Dillə sərc Allah qorursa hər kisinin şərclə Və əksər İnsanlar görərsiniz ki Söz gəzdirirlər və onu Təsəbbür etmədən Onu dəyiləşdirmədən Və fəyəməsən buyurur bir hədəsində İnsanın yalancı olmasına kifayət edər ki O hər eşdiyini danışsın Vallaha insanlara o qədər eşdirir sanki, gələsəndən ilə şeylər soruşur ki, əslindən ona heç bir dəhliləyəkdə. Heç bir aðiyyəkdə ona. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sinsem, kimse harasa gətti, kimse haradasa gəldi, kimse evləndi, kimse boşandı. Haradan gəlirsən, nə iş görürsən, neyi görür buradasan? İləməşəm bir həsləm buyurur, min <gülüyor> hüsnü <gülüyor> isləmi l-məri, ən yətruq mələ ya'nih. İnsanın gözəl İslamındandır ki Ona aid olmayan şeylər tərk edəsin Yəni əgər aid olan şeylərə tərk edəmirsə Qarışırsa nə deməkdir? Onun İslamın zəifliyindəndir Yəni dini zəif yaşamasından təbii ki İslam kamildir Bakı həmin insanın İslamın zəif yaşamasındandır Həmin için bu da Yəni nəmamlıq, söz gəzdirənlik Özünə aid olmayan şeylər danışmaq Təbii ki insanın Özünə aid olmayan şeyləri İşləri qarışmasındandır Allah De? ki. ola bilsin ki, insan, yəni hansısa xəbərləri çatdırır, təbii ki, bilirik, qeybətin caiz olan növləri var, divətin caiz olan növləri var və e, əgər insan xəbəri çatdırmaqda məsləhəh varsa, İslam və müsəlmanlar üçün məsləhətli, məsləhətli isə yəni xeyir varsa, o halda caizdir. O halda icazəlidir. Məsələn, bilirsən ki, kimlər də hansısa bir plan hazırlayırlar, Müsələmanların əleyhinə, cəmatı parçalamaq üçün, hansı müəyyən bir qardaşın əleyhinə və s. kimi bəyənləyə bilərsən. Onu bəyənləyə bilərsən. Bə, yəni, buna inşallah çox çəkmək olar. E, ümumən, yəni, qeybətin caiz olan növləri var, icadə olan növləri var. Bundan qeyrlərini isə etmək haramdır. Həmçinin e, söz çatdırmaq da e, bu qəbildən, onun, yəni, söz çatdırmağın caiz olan növləri var. Aydındır. Fikir versəz, yəni Bugünkü aramıza yayılan fitnə əhli Yəni təkbirçilər Xəvaricilər İxvanlar, sürurilər. Fikir verin Oların işlərinə, olan etkilərinə fikir verin Nə ilə məşğuldurlar? Onun bunun eyibini axtarmaq Həmin eybi yaymaq Başqa nə var? Başqa heç bir şey yoxdur el öyrənmək yoxdur Əhkəliyyəti bu anıxmağa bacarmak Nəinki Quran oxumağı tövhidi bilmir? Soru şirkin növlərini, tövhidin növlərini xəbərləri yoxdur. Hansı əməlin, çik şirk, gizli şirk və s. xəbərləri yoxdur. Yəni, tövhidi bilməyən insan, Quran oxumağı bacarmayan insan tətva bilir. Nəyin üzərində ondan buna eşdiyi bəzi kəlmələri? Dəyiqləşdirmək yoxdur, qətiyyən. Allah-u qanfa əmrini dəyiqləşdirməyi, amma olayı dəyiqləşdirmək yoxdur. O nə məmumux şababdı bax bu böyük fitnelərə. Hansı olaraq əksəriyyəti, ona əksəriyyəti, yəni bizim ittiham etməyəcəyimiz insanlardır. Yəni niyyətləri baxımından. Sadə öv, dində xeyirxar insanlardır. Lakin cahilliyinə, irinçliklərindən qoşulublar. Yəni onların bir çoxları bir çox niyyətli olsalar da bax ki əksəriyyəti sadə öv insanlardır. Lakin bu cür bəlaə küblər O böyük günahı istəçüblər və indi ondan çıxa bilmirlər. Allah şəhələsin. Bundan sonra İmam Vəhəm rəhmətləq buyurur 46-cı böyük günah olaraq El niyəhə fi Niyyəhə, birisi özlükdə səslən çıxırbağımaq, səslən ağlamaq və s. Vallatın, yəni vurmaq, özünü vurmaq. Fəyəməsən bir həzətə buyurur İsmətəni mə bin nəsi kufrun ətta'anu fəl və niyahətü ələl meyyid İmam Muslimi rəhməhullahın Əbu Hureyri rəqiyyəllahi əhvədən rəvayt əqtibarəsində Fəyəməsən buyurur İnsanlarda ikisət var ki, onlar küfürdür Onlar küfürdür Birinci Birisinin nəsəbinə Yəni, əsli nəcabətinə böhtan atmaq, tənə etmək. ikincisi isə, nəyə düşün, niyə həyə etmək, yəni? Baş şirin. Baş şirin. Yəni, ağı demək və o, Uyur, səm? Səm? s. Hürur, fəyəmələşəm, etnəsəddir, finləsi kufrun. İnsanlardan iki işlət var ki, küfürdür. Küfür yəni, İslamdan çıxartdı ona, çıxdı buna. Hı, çıxdı yəni, kiçik küfür. İslamdan çıxartmayan, kufrun, dünə Yəni, İslamdan çıxartmayan. Kufron, Yəni, bu küfr sözünün mənası böyük günah deməkdir. Həsən ki, bir çoxları bu cür hədisləri tətbiq edirlər birbaşa İslamdan çıxması, ə, çıxmaq hükmü verirlər. Yəni, üsəlmanlara belə böyük günahlar etdiyinə görə kafir hükmü verirlər. Nəyəni ki, ümumi, hətta fərt-fərt, hansı ki, bunu böyük alimlər etmirlər. fərt insanlara kafir hükmü verirlər, yəni buna deyik, böyük alimlər belə bunu etmirlər. böyük alimlər bilirsiniz, bəzilərindən namazın tərk üçün küfr deyiblər. Namazın tərk etməsi küfr deyiblər, lakin ümumən fər-fər təyin etmədən. Əməşəftə yəni, qaydasına ümumən küfr deyiblər, lakin cümhur aliməyə, yəni, əkser alimlər onun ək-əkrəyinədirlər, yəni onun kafir olmamaq, uşağının əgər şahid etsə müsəlman olaraq qalmaq təyin əgər namazın vacibliyini inkar etmirsə. Lakin Bunlar o həddi də aşaraq, ki namazın tərkini? Digər məsələlərdə də, yəni, küfür gələn bir çox hədisləri, yəni kafir olduğunu tətbiq edirlər. Həmçinin namazın tərkində və yaxud da qeyirlərində fərdləri tətbiq edirlər. Yəni kafir olduğunu söylürlər. Yəni, artıq olar, alimlik dərəcəsində çoxdan keçiblər. Yəni, böyük alimlərin bacarmadığı məsələləri çox asanlıqla bu başdan girib, o başdan çıxırlar çətinlik görmədən Fəyəmədə Səhəm başqa bir həzsə buyurur Ən-niyəxətü Ələm tətub Ələb-i səhtirən mincərabin və şərəbiylən minqəqranin yəvməl qiyamə İmam Müslim rəhməlləhüm və vəqəd-i dəbəyətlə buyurur <gülhriz> əgər deməkdən yəni ölü üçün ağlamaqdan əgər tövbə olunmazsa qiyamət günü cərab ilə, cərab xəstəlik növüdür qiyamət günü ona cərabdan haltar və qətrandan şalvar giydirilər yəni niyə xəsahibinə hə yəni ağı deyə nə miyyə üzərində səsini qiyamət günü cərabdan yəni həmin xəstəlik növündən haltar və qətrandan şalvar giydirilər. Başka bir həzrəz Peyaməsəm buyurur. Neyse minnə menvara və elhudud. Kim əgər özünü vurursa, tabi ki birisinin ölməyi sebebindən bizdən deyil. Vahşəqqəl cüyub. Həmçinin paltarın cıran bizdən deyil. Və dəəbidə vəlcəhiliyyə. Həmçinin cahillik əməllərini edən bizdən deyil. Yani birisi öldüğü zaman özünü vuran qaltarını cıran və cahillik əməllərini edən yəni İslamı mühalif olan əməllərini edən sizdən deyil bir təhəməsən buyurur. Qaşqa bir hədəsə buyurur İnnel meyitə yuəzəbu fə qabrih ima niyhəl-əlih qəbrində əzab verilir, ona niyah edilməsindən dolayı Əgər meydişün ağı dilərsə, yüksək səslə ağlanırsa, paltar cırılır və s. olursa, meydə onun səbəbindən dolayı qəbrdə əzab verilir. Bu hədsin şərhi biz ə, öncəki dərslərdə danışmışdıq və alimlərin bu hədsi hansı mənaya, yəni mənada olduğunu söylədiyinə haqqında danışmışdıq. Yəni ən, ən məşhur olan rəylərdən əgər həmin insan Yəni, həmin qəbirdə olan insan əgər ona niyə olunmasını tövsiyə etmişsə, nəsiyyət etmişsə, yəni biri nəsiyyət etmişsə ki və yaxud da vəsiyyət etmişsə ki o öləndə onun üçün niyə etsinlər, yəni ağıt etsinlər və s. kimi, həmsin bəzi alimlər buyurur, bu o kəslərə aiddir, bu əzaq o kəslərə aiddir ki, onlar bilirlər ki, öz qövümlərinin, öz e, cəmatlarının adətindən onlar e, ağıt deyəndilər lakin onları qadadan etməmişdir. Ona mənə Ağı demeyin deyə onlara ə, Qadağan etməmişdir yəni, Bu o kəslərə aiddir Allah halim yoxsa ə, Həqiqətə gəldikdə isə Bir kəsin günahına görə Başqa birisində əzab verilməz Heç kəs başqasının Günahını daşımar Lakin bu yerdə qəbirdə Həmin meydə əzab verməsinin səbəbi nədir? Onlara nəsiyyət etməsi Və yaxud da Bunun olacağını bilib Ondan çəkindirməməsidir وشك بالهتفة فيها مثلا بيورور وبرين النبي صلى الله عليه وسلم من السالقة والحالقة والشاقة التفق على هذه الثلاثة بخار مسلمين يوائت في هذه الهتفة بيورور قيام برسول صلى الله عليه وسلم halika və şaqqa Bu üç növ insandan uzaq olduğunu söyləmişdi. Halika o kəsldiki, yəni halika etmək, o kəsə aid üçü onlar səs e, yüksək səslə ağlayırlar. Halika o kəsldəki onlar insan bir yaxınlarından bir-bir öldüyü zaman saçlarını qıxdırırlar başlarını keçəl edirlər o şəh o kəsdir ki, onlar ə, müsibət baş verdiyi zaman, yaxın ə, adamları öldüyü zaman palkarlarını cırırlar yəni, kim bu sifətlərdə olarsa, təyəməsən buyurur o, məndən deyil bu ə, hər üç hədsi Buxari və muslim təyəməsənlə dəva ediblər həmçin ə, bu sifətlərin altına aiddir buna bənzər əməllər yəni burada qeyd olunmayan əkən buna bənzər əməllər Peyyəməsəmdən varlıq, Peyyəməsəm ağlayardı. Necə ki, varlıq oğlu İbrahim öldüyü zaman o qədər ağlamışdı ki, hətta saxqalı göz yaşından islanmışdı. Bu zaman sorurlar, Ya Rasulullah, hətta sən də, sən də ağlayırsan, Peyyəməsəm buyurur, gözlər ağlayır, qəlb hüzünləşir, vakin Rəbbimizə aşı olan bir şey demir ki, həqiqətən, həqiqi ürək yanma, Həqiqi, yəni, şəvqidən doğan şeylər baxdılar. Göz yaşarır, qəlb hüzünləşir, lakin Rəbbimizə asi olan bir şey demirik. Amma kim bu həddi aşırsa, yəni, paltar cırmaq kimi özünü döymək və s. Artıq bu Peyəməsənin sünətinə müxalifdir. Nəyin ki, yəni, dünən bu gün ölən insan üçün əsirlərlə öncə ölmüş kimsə üçün bu gün özünü döymək, bu gün paltarını cırmaq və s. Özün düşünün Həmçinin Ayıddir bu cüsbətlərə Kimsə öləndə saxqal saxlamaq Yəni Allah üçün deyil Fəyəmək səsəmin sünnətini yerini yetirmək Üçün deyil Kimsə öləndə xüsusən saxqal saxlamaq yəni, Bu da ə, Sünnəyə müxalif olan işlərdəndir Yəni öncəki dəsərdə Şeyh Şibil Rəhməhullahın Bu mevzuda Tutladığı dəlilləri oxduğumuz zaman Yəni, buna ə, aid olan bütün məsələləri toxunmuşdur. Lakin yalnız bunun böyük günah olduğunu qeyd etmək üçün ehtiyac yoxdur. Üçün bunların hamısını saymaq. 47-ci böyük günah olaraq İmam-ı Allah buyurur. Ətə'nu sin nəşəb Əsli nəcəbətə yəni birisinin nəşəbinə, əsli tənə etmək böhtan etmək Hədis bir az qeyd olundu. Burada İmam-ı Zəhəmə Rəhaməlullah cəmi biricə hədisəsi. Bu da öncəki ə, başlığa altında qeyd olunmuşdur. Buyurulur. ən-nə ən zəlikli Bunun küfür olması, yəni İslamdan çıxartmayan, lakin böyük günah olması sabit olmuşdu. Necə ki, Peygamber fə Fəhəmə buyurur. İt-nəfəz bin-nəsi olan iki çirət küfürdür. Ət-tə'nü fin-nəşəb. Ət-nə və niyə hətə aləmiyyid al al meyyid üçün ağır demək yəni, hədif davat edir birisinin nəsəbinə tənə etməyin böyük günah olmasına buyurur rəhməhullah 48-ci böyük günah olaraq əl-bəğiy yəni, həddini aşmaq təkəbbürlük etmək özünü göstərmək və s. mənaları gəlir Allah subhanı və teala Sura 42-ci ayətində buyurur. Bu ayəni biz hələ nəzərdə keçirmişik. Bir çox yəni məsələlərə dəlillə olaraq buyurur Allah təala: "İnnamə səbīluhu aləllədin yuznimūna-n-nāsa və yabğūn fil-ardı bəğayrəl-haqq. Ulā'ika lahum O kəsler ki yer üzərində o kəsler ki zülm edərlər, insanlara zülm edərlər və yer üzərində haqsız olaraq qəsåb edərlər. Onlara şiddətli əzab vardır. Onlara şiddətli əzab vardır. Yəni, yer üzərinə təsad görətmək, həddini aşmaq, Allah-u əsələ, Allah-u şiddətli əzabına düşər olmağa səbəbdir. Qeyamə əsələsən bir hədsinə buyurur, Uhiyyə iləyyə, ən tə və... təvadəu, həttə la yəbğiyə ya əhədun alə əhəd, və la yəsqara əhədun alə əhəd. İmam Muslim Rəhməhullahın Teğəmbər Sallallahu Aleyhi Və Səlləmin Rəvayt İkibatistə buyurulur Mənə vəh yolundu ki Təvazikarlıq edin Mənə vəh yolundu ki Təvazikarlıq edin Həstəf sizlərdən heç biriniz Başqa birinə qarşı həddini aşmasın Heç biriniz Başqa birisindən Özünü üstün tutaraq təhv etməsin bəzi əsərlərdə rəvayət olunur. Dəvə qəbəlun ala cəbəl ecəaləllahu l-bāğiyə minhumā takə. Yəni bir dağ başqa dağdan özünü üstün olduğunu zətk edir. Yəni ona qarşı həddini aşşıdı, həddini aşanın Allah təala toza döndərərdi. Ərəmə bir sallamiyyətina buyurur mə <mâ> min zəmbin əcdara en yəcələllələhu ləsəhibi el-qübətə fəddünyə məmə üdəkhirullah ləhü fəl-əkhirə min bəqiyin və qafiətə rəhim Allah-u Qafiətə bu hadsində buyurur Elyə bir günah yoktur ki Allah-uqələ Allah onun layıklı cəzasını ahirət əzabından öncə bu dünyada versin və həmçinin ahirətdə də onun əzabının olduğu kimi saxlasın bu iki günahdır, buyurur Fələməz Əsələm, birincisi əlbəqi, yəni həddini aşmaq təkəbbürlük etmək ikincisi isə qohumluq əlaqəsini kəsmək, bu hədis əm öncəki başlıqlardan birinə yəni qohumluq əlaqəsinə aiddir, həm də <coughs> indiki mövzumuza hansı ki o, hansıdır həddini aşmaq təkəbürlük etmək, özünü başkalarına üçün sarmak və sələk. Və qalə İbn-i Avn anə Amr anə Amr bin Sə'id anə Hümeyd bin Abdurrahman qal qalə İbn-i Məs'ud qalə Məlik el-Rəhavəy yə rəsulullah qad əqtītü mənə cəməl mə tərə və mə əhibb anə əhədən anə Yəfugani işrakin Əfədəlikə nəlqəqi Bu səhabə radiyallahu anhü gəlir, fəyamə səndən sorur Deyir, ya Rasulullah Mənə mal dövlətdən nələr verilibsə sən görürsən Yəni, Allahalanın öz bar dövlətindən, mal dövlətindən verdiyi insanlardan biridir Və mən istəmirəm ki kimsə mənə hətta bir ayaqqalı bağı olsa belə Yəni versin. Bu həddini aşmaqdandır mı və ya təkbürlükdəndirmi? Mə? Əgər məsələn buyurur: "Laysa zaliku min al-baqi." O həddini aşmaqdan deyil, yəni təkbürlük etməkdən deyil. lakin <sumur> həddini aşmaq İnsanların borcunu gəlişdirmək, silahların tapdalamaq, taqlama həmçinin insanlarda özünü insanlardan üstün saymaqdır. Fərqləşmək, özü insanlardan üstün saymaq və onların borclarını gəlişdirmək də onların haqqını tapdalamaqdır. İnşallah dərsin davam edəcəyik gələn həftə. Yəni mövzu bitmədi lakin gələn həftə davam